Nordfjördür, régen. Lőj fel a holdra, de előbb egy szöveges feladat. Egy nő a keleti fjordokból élő múmiává változik. Margrét a ház előtt áll, a falnak támaszkodik, kinéz a tengerre, figyeli a hegyek színét. Két év telt el azóta, hogy meghalt az öreg, és hogy a kisfiú élettelenül jött a világra. A két lány odabent játszik a padlón, kagylókkal, csontokkal és babákkal. Egyfolytában karattyolnak, jól esik hallgatni őket. Csendes ez a nap, annyira csendes, hogy Pordür kimehetett a tengerre az apjával. Ketten kísérték le Trigvit a hajóhoz. Néha majd át kell venned a sleipnir kormányzását, szólt a Trigvi Pordürnek. A konyhában indulás előtt, mert valahányszor apát kávét iszik, semmi másra nem tud gondolni. Akkor pedig neked kell átvenni az irányítást. Margret időről időre kimegy a házból, hogy az eget leje, Figyelje, változik-e az időjárás. Bizonyára semmi sem utal rá, de már október vége van, és a nyugodt, békés idő nem sokára merő tombolássá válik. Nehéz bele nyugodni, hogy Pordűr messzekint jár a tengeren. Elvégre csak kilenc éves, a tenger pedig félelmetesen hatalmas. A fiú annyira izgatott volt, hogy nem is búcsúzott el rendesen az anyjától. Margrétnak vissza kellett tartania, hogy megcsókolhassa a fia arcát, megpuszilgassa. Anya, szólt rá a fiú türelmetlenül, próbálva magát kiszakítani az öleléséből, tekintetét a két férfira, odürre és trigvire szegezve, akik terpezben állva várták, olyan legyőzhetetlennek tűnve, amilyen ő is lenni akart. Margaret pedig, mint egy félkegyelmű, túl sokáig szorongatta, pedig maga is tudta, felfogta. Mégis úgy éreztem, mintha elveszítené, hogy elveszik tőle a fiát, a fia érzékenységét, ábrándosságát. Ezért tőle tehát oly sokáig. Két év telt el azóta, hogy lebocsátották a földbe a tiszta vonásokkal született kisfiút, akit sohasem ismerhetett meg, akihez sosem szaladhatott oda, nem érezhette a szagát, ami nyaranta, lágy és szelíd, télen azonban durva és nyers is tud lenni. A nagyapjával együtt engedték le a sírba. Egyikük túl sokáig élt, másikuk sem ennyit sem. Ott dűr néhány órával a fia születése után ért haza. Azért jött, hogy eltemesse az apját, de egyúttal a fiától is el kellett búcsúznia, akinek nem adatott meg az élet. Margrét még feküdt, amikor megérkezett, nem bírt felkelni. Nem volt ereje enni, beszélni, gondolkodni, sem sírni. Erejéből csak a világ gyűlöletére futotta. Majd megérkezett Oddőr, és talán nem sokat szólt, nem volt a szavak embere. Azt azonban elmondta, amit jó esett hallani. Együtt túl fogjuk élni. Azzal átölelte Margrétot. Ez volt talán a legszebb dolog, amit valaha mondott és tett. És Margrét ekkor végre el tudta sírni magát. A csendes égbolt valamelyest békével tölti meg a keblét, ezért még egy ideig ácsorogodakint, mielőtt visszatér a házba. A lányok elhallgattak, egymás mellett ülnek, elővették pordűr óriás csigáját, és komoly képpel hegyezik a fülüket. Margaret elmosolyodik, arrébb lopakodik, hogy meg ne zavarja őket. Hallod a tengert? kérdi a kisebbükük Olöff a nővérétől. Nem, feleli hülde. Én sem mondja, Olöff. Olyan csalódott hangon, hogy Margrét oda pillant rá. Biztos csak a fiúk hallják, véli Hülda. Apa ezért hozott csak pordűrnek csigát, és nekünk nem. Olöf. Apa mindig kint van a tengeren. Hülda. Igen. Olöf. És nem sokára pordű is ott lesz. Hülda. Igen, nem sokára. Ha még nagyobb lesz. Olöf. És mi nem? Hülda. Nem. Olöf. akár Akármilyen nagyok leszünk is. Hülda, ne butáskodj, mi lányok vagyunk. Olöf, akkor mi nem leszünk annyit apával, mint pordűr. Hülda, nem. Olöf, ez igazságtalanság, nem akarom, hogy így legyen. Mi lányok vagyunk, ismétli meg Hülda, és felnőttes hangon hozzáteszi. Később majd mész valakihez, és ő majd vigyáz rád. Én akarok magamra vigyázni. Tudom, én is. És én is akarok olyan csigát, amit hallgatni lehet. Te kagylókat kapsz, közli Hülda. Már egy szemernyire sem felnőttesen, és erre Olöf sírva fakad. Szepegbe mondja, én is szeretnék csigát kapni apától. Azt akarom, hogy apa ugyanannyira az enyém is legyen, mint pordüré. Hülda. De hiszen apa mindkettő töké, ő a mi apukánk. Nem, kiáltja Olöf. Azzal felpattan, felkapja a csigát és kirohan. Margret tudja, hogy utána kellene futnia, hogy megvigasztalja, megnyugtassa, megsimogassa azt a sebet, amely oly váratlanul és hirtelen nyílt Olöv az ártatlan gyermek bensőjében. De meg sem bír moccanni. Tehetetlenül áll a konyhában, mint aki megbénult. Az idő pedig araszol tovább. Öregszünk. Az élet lassanként lehagy bennünket. Elveszítjük. Minden eltűnik. Az élet lehetőség. Egyetlen lehetőséget kapunk arra, hogy boldogok legyünk. Hogyan élhetünk vele? A boldog pillanatok. Margrét valahol ezt írja róluk a naplójában. Meg kell tanulnom jobban és tovább kihasználni őket, mint a fáradtság elleni táplálékot. Akkor kevesebbet panaszkodnék magamban. A boldog pillanatok. Amikor Margrét és a házi feladat fölöttül. Fogalmazás Izlandiból. Széna szárítás, Nordfjördűrben. Dán fogalmazás, dánra. Volt egyszer egy idős asszony, akinek volt egy lánya. Szöveges feladat matematikából. Ha négy és méter anyag, kilenc korona, 30, aurárba kerül, mennyibe kerül, hét és méter. Pordűr jó tanuló, szorgalmas, néha úgy tűnik, mintha a világon mindent meg akarna tanulni, és mindent megérteni. Kikérdezi apját a halászatról. Az újságcikkek címét Dánra fordítja, mindig osztály első, és két éven át rendre azzal kezdi a napot, hogy verset költ az előtte álló napról, este pedig egy másikat az éppen véget érőről. Margaret annyira büszke a fiára, hogy sokszor kell erőt vennie magán, hogy ez ne látszódjon rajta. Már csak azért is össze kell szednie magát, hogy a fáradtság, a súlyos teher, az a sötétség, amely mélyen a bensőjében lakik, és nem hajlandó távozni, ne zavarja meg a viselkedését, ne roncsál el a kedélyét. Ne tegyet a boldog pillanatokat. Még egy fiúk születik, günnár, tiszta tekintetű, szép gyerek. Az ég ajándéka, dudorásza, márgrét néha. Ég ajándéka, szerencse fia, bújjunk összeszorosan. Mondani sem kell, nehéz időkezek. Zord időjárás, keserves társadalmi kilátások, a munkások súlyos küzdelme a gazdasági érdekek túlerejével szemben. Odürrel együtt részt vesznek egy indulatokkal fűtött gyűlésen, ahol Odürta a hajós kapitányt, egy halászhajó egyik tulajdonosát nagy örömmel fogadják. Margaret azonban sokkal ritkábban tud részt venni az ilyen összejöveteleken, mint szeretne. Rendes asszony nem jár el ilyen gyűlésekre, meg aztán Günnelt is kínozni kezdi valami, Északánként gyakran felébred, majd olöv betegszik meg, Sokáig magas láz gyötri, északánként sokat sír, És már Grét virraszt. Olöv mellett, Günnar mellett, Virraszt mellettük és velük együtt, számra. Ahogy bárki más, virraszt a gyermekei mellett, Óvja őket, ez a dolgunk, ezért vagyunk. A külvilág, a falu élete, a népküzdelme távolodik, És az otthon világa bezárul Már körül, mintha már másban nem is vehetne részt. De van -e drágább a gyermeknél, nem őke az élet célja, a szépsége, mindenek forrása. Ugyanakkor úgy tűnik az örökös fáradtság nem sokat törődik az olyan szép szavakkal, mint cél és szeretet. A szép szavak néha semmire sem jók, hanem mint finom szövet apránként beburkolja már grétot, betakarja, bebugyolálja, körétekeredik. És lassan, de biztosan élő múmiává változtatja. Élő múmia, írja Margrét. Nyilván az újságoknak is kellene szólnom. Még rejkjavikban is cikkeznének róla. Élő múmia, Nordfjörðurben. Talán híres külföldi múzeumokban is mutogatnának, és így még világot is láthatnék. Ó, bár csak valaki fellőne a holdra, ott nyugodtan alhatnék. Sok mindent feladnék érte. Lőj fel a holdra. Hosszú idő, hetek, sőt, hónapok telnek el úgy, hogy a fáradtság nem tágít mellőle, bebugyolálja, magába zárja. Margrét múmiává változik, arról álmodozik, hogy fellövik a holdra, hogy alhasson, kipihenhessen mindent. A kimerültség szemekként sodródik a vérében, a napok gyötrik és tépázzák idegeit. Rezgő húrokká változtatják őket, amelyeket a pillanatok pengetnek. Mindig ugyanaz a monoton dallam a fáradtságról, az álmatlanságról, a tompaságról. Alvás és pihenés nélkül használhatatlanok vagyunk. A kimerültség egész létünket megbénítja, és a lényegtelen hétköznapi eseményeket a pokol küldeményeivé változtatja.